Opinberunar bókin, átjándi kabli. Eftir þetta sá ég annan engil stíga á hann af himni og hafði hann mikið vald og jörðin ljómaði af dýrð hans. Og hann rópaði með sterkri rötu, fallin er, fallin er Babilón hinn mikla og orðin að heimkynni djöpla og hæli alls konar óhreitna anda og óhreitna og viðbjóðslegra fugla. Því að hún hefur látið allar þjóðir drekka af lostavíni sörlífi síns sem vekur reyði guðs og konungarjarðarinnar drígðu sörlifnað með henni og kaupmennjarðarinnar auðguðust af tömlausum munaði hennar. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði fólkið mitt forðiðiður úr borginni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar, og hreppið ekki pláur hennar. Því að sindir hennar náðu allt upp til himins og guð myndist ranglætisverka hennar. Komið fram við hana eins og hún hefur komið fram við yður og látið hana fá tvöfalt fyrir það sem hún hefur gert. Byrlið henni tvöfalt í bykarinn sem hún hefur byrlað yður í. Veitið henni eins mikla kvöl og sorg og hennar stærilæti og óhóf hefur verið. Hún segir í hjarta sínu, hér sýt ég og er drottning, ekki er ég eigi, sorg mun ég aldrei sjá. Þess vegna munu pláur hennar koma á einum degi. Dauði, sorg og hungur og í eldi mun hún verða brend því að máttugur er drottinn guð sem dæmdi hana. Konungarjarðarinnar sem drígðu með henni og lifðu í munaði munu gráta og kveina yfir henni er þeir sjá reikinn þegar hún brennur. Af óta fyrir kvöl hennar munu þeir standa langt frá og segja, Vei, vei, borgin mikla, Babylon, borgin volduga, á einni stundu kom dómur þinn.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 og kanelbörk og balsam, ilmjurtir og smyrtl, reykelsi, vín og olíu og fint mjöl og hveiti og uxa og sauði og hesta og vagna og þræla og mannslíf. Ágóðin sem þú þráðir svo heitt hefur brugðist þér, öll sæld og glís þér horfið og engin mun neitt af því finna framar. Kaupmennirnir sem seldu þessa hluti og auðguðust á enni, munu standa álengdar af ókta yfir kvölennar, gráttandi og harmandi og segja Vei, vei, borgin mikla sem klættist dýru líni, pörpura og skarlati og var prýtt gullu og gimsteinum og perlum. Á einni stundu eittist allur þessi auður. Og allir skipstjórar, allir sjófarendur og hásetar og allir þeir sem atvinnu reka á sjónum stóðu álengdar. Þegar þeir sáu reikina brennandi borginni hrópuðu þeir hvaða borg jafnast á við borginna miklu. Og þeir jösu moldi við höfuð sér og hrópuðu grátandi og harmandi, Vei, vei, borgin mikla sem allir þeir er skipeyga á sjónum auðguðustá vegna auðæfa hennar. Á einni stundu var hún í eyði lögð. Fagna yfir henni þú himinn og þér heilögu, postular og spámen því að guð hefur hemtiðar á henni. Sterkur engil tók upp stein eins og mikinn kvarnar stein. Kastaði í hafið og sagði, svo vofveiflega mun Babilón kollvarpast, borgin mikla, svo að engar mennjar skuli eftir verða. Og hörpust og sönglist, pípulhjómur og lúður þýtur skal ekki framar heyrast í þér, og engir yðnaðar menn munu framar stunda yðin sína í þér og hvarnar hljóð skal eigi framar heyrast í þér.